A Máté írása szerint való Szent Evangélium 18. fejezet Abban az órában menének a tanítványok Jézushoz mondván, vajon ki nagyobb a mennyeknek országában? És előhíván Jézus egy kis gyermeket közéjük állítja vala azt, és monda, bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Aki azért megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában. És aki egy ilyen kisgyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, jobbannak, hogy malom kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék. Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükség, hogy a botránkozások essenek, de jajanak az embernek, aki által a botránkozás esik, ha pedig a te kezed vagy a te lábad megbotránkoztat téged, vágyd le azokat, és vesd el magadtól. Jobb néked az életre sántán vagy csonkám bemenned, hogy nem két kézzel vagy két lábbal vettetned az örök tűzre. És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vágyd ki azt, és vesd el magadtól. Jobb néked fél szemmel bemenned az életre, hogy nem két szemmel vettetned a gyehenna tüzére. Meglássátok, hogy eme kicsinyek közül egyet is meg ne mert mondom néktek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám orszáját, mert az embernek fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett vala. Mit gondoltok, ha valami embernek száz juhva van, és egy azok közül eltévejedik, vajon a 99-et nem hagyájé ott, és a hegyekre menvén nem keresié azt, amelyik eltévejedett?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 hogy két vagy három tanú vallomásával erősítessék minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek, hogy a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, amennyben is kötve lészen, és amit megoldatok a földön, amennyben is oldva észen. Ismét mondom néktek, hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybe gyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ekkor menvén Péter mondta, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsájtanom, még hétszer is? Mondanék Jézus, nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még 77-szer is. Annak okáért hasonlatos a országa a királyhoz, aki számot akar vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezdevetni, vetni, hozának eléje egyet, aki tízezer talentommal valahadós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, amilye vala, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög valanéki mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki. Kimenvén pedig a szolga, találkozék egyel az ő szolgatásai közül, aki száz bénáral vala adós, és megragadván azt, folytogatja vala mondván, Fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatása az ő lábai elé, könyörög vala néki, mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará, hanem elmenvén börtönbe veté őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatásai, amik történtek vala, felettéd megszomorodának, és elmenvén mindent megjelentének az ő uroknak, amik történtek vala. Akkor előhivatván őt az ő ura, mondanéki. gonosz szolga minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna én néked is, könyörülnöd a te szolgatásadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad. És megharagudván az ő ura átadta őt a hóhérok kezére, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Ekképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, kiki az ő atya fiának, az ő védkeiket.